Nuh Suresi Məkkədə nazil olmuşdur. 28 ayəd Bağışlayan və Mehriban Allahın adıyla Həqiqətən biz Nuhu qövmünə şiddətli bir əzab gəlməmişdən əvvəl onları Allahın əzabı ilə qorxud deyə Öz tayfasına peyğəmbər göndərdik. O dedi, Ey qövmüm, Həqiqətən mən sizi Allahın əzabı ilə Açıq aşkar qorxudan bir peyğəmbərəm. Allaha ibadət edin, Ondan qorxun Və mənə də itaət edin. Əgər belə etsəniz, o sizin günahlarınızdan keçər, Sizə müəyyən vaxt edək. Əcəliniz çatana qədər möhlət verər, Cəzanızı dünyada verməyib, Ahirətə saxlayar. Allahın Əzəldən, Lövh-ü məhvuzda müəyyən etdiyi Əcəl, Ölüm gəlib çətdiqda isə, O əsla təxirə salınmaz, Kaş biləydiniz. O dedi, Ey Rəbbim, Mən qövmümü gecə gündüz imana, Haq yola dəvət etdim. Lakin dəvətim onların imandan qaçmalarını Daha da artırmaqdan başqa bir şeyə yaramadı. Sənin onları bağışlamağın üçün Mən nə zaman onları imana dəvət etdimsə, Onlar dəvətimi eşitməsinlər deyə Barmaqlarını qulaqlarına tıxadılar. Məni görməsinlər deyə libaslarına büründülər. Küfürlərində israr edib durdular, və təkəbbür göstərdilər. Sonra mən onları uca səsilə açıq açığına haqqa dəvət etdim. Daha sonra onlara iman gətirmək lazım olduğunu aşkar söylədim və gizli bildirdim. Və dedim, tövbə edib Rəbbinizdən bağışlanmağınızı dileyin. Çünki O, tövbə edən bəndəsinin günahlarını çox bağışlayandı. O, sizə göydən bol yağış göndərər O, sizə mal dövlət, oğul uşaq əta edər. O, sizin üçün bağlar, baxçalar yaradar və çaylar axıdar. Sizə nə olub ki, Allahın əzəmətindən çəkinmirsiniz? Halbuki, O, sizi cürbəcür və ya müxtəlif mərhələlərlə əvvəl nütvə, sonra laxtılanmış qan, sonra bir parça ət və nəhayət insan şəklində xəlq etdi. Məyər görmürsünüz ki, Allah yeddi göyü bir-birinin üstündə qat-qat necə yaraddı. Orada ayı bir nur, günəşi də bir çıraq etdi. Və Allah sizi, atanız Adəmi yerdən, torpaqdan bir bitki kimi göyərddi. Sonra sizi yeni ora qaytaracaq və qiyamət günü dirildib oradan da çıxardacaqdır. Allah yeri sizin üçün xalı etdi. Fərş kimi ayaqlarınızın altına döşədi ki, onun geniş yollarında gəzəsiz. Nuh dedi, ey Rəbbim, onlar mənə qarşı çıxdılar və mal dövləti, oğul uşağı, özlərinə ziyandan başqa bir şey artırmayan kimsələrə, öz kafir başçılarına tabi oldular. Onların kafir başçıları mənə mələhimə çox böyük bir hiylə qurduq. Və təvəbciliyində olanlara dedilər: Öz tanrılarınızı tərk etməyin. Xüsusilə Vəddi, Suv Ağı, Yağusu, Yauqu və Nəsri atmayın. Onlar çoxlarını yoldan çaxtdılar. Sən deyəyə Rəbbim, ancaq onların zəlalətini artır. Onlar öz günahlarından dolayı suda boğdurulub cəhənnəmə daxil edildilər və özlərinə onları Allahdan, Allahın əzabından qurtaracaq köməkçiləri də tapa bilmədilər. Nuh dedi, ey Rəbbim, yer üzündə bir nəfər belə kafir qoyma, çünki sən onları sağ buraxsan, onlar sənin bəndələrini yoldan çıxardacaq ancaq pozğun və kafir oğul uşaq doğub törədəcəklər. Ey Rəbbim, məni, ata-anamı, mənim evimə, yaxud məccidimə mömin kimi daxil olan kimsəni və ya qiyamət gününə qədər olacaq bütün mömin kişiləri və qadınları bağışda, zalimlərin isə ancaq və ancaq həlakını artır.